Pășunile păstorilor gelesc, și vârful carmelului este uscat. Așa vorbește Domnul: Pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba pentru patru, nu îmi schimb hotărârea, pentru că au trăierat galaadul cu trăierătoarea de fier. De aceea voi trimite foc în casa lui Hazael, care a mistuit palatele lui Bel -Hadad.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 pe toți oamenii prinși de război, și am date Domnului. De aceea voi trimite foc în zidurile gazei și va mistui palatele. Voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Azdod și pe cel ce ține toiagul împărătesc în Ascalon. Îmi voi întoarce mâna împotriva ecronului și ce va mai rămâne din filisteni vor pieri, zice Domnul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Pentru trei nelegiuiri ale tirului, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat domnului și nu s-au gândit la legământul frățesc. De aceea, voi mete foc în zidurile tirului și va mistui palatele. Așa vorbește domnul. Pentru trei nelegiuiri ale e domnului, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au urmărit pe frații săi cu sabia, înădușindu-și mila, a dat drumul mâniei și își ținea într o orgia. De aceea voi trimite foc peste teman și va mistui palatele boțrăi. Așa vorbește Domnul, pentru trei ale copiilor lui Amon, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea pentru că au spindecat pântecele femeilor însărcinate ale galhadului, ca să-și mărească ținutul. De aceea voi aprinde focul în zidurile rabei și va mistui palatele în mijlocul strigătelor de război, în ziua luptei și în mijlocul vijeliei, din ziua furtunii. Și împăratul lor va merge în robie, el și căpetenile lui împreună cu el, zice Domnul.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 în mijlocul strigătelor de război și al sunetului trâmbiței. Voi nimici cu desăvârșire pe judecători din mijlocul lui și voi ucide pe toate căpetenile lui împreună cu el, zice Domnul. Așa vorbește Domnul, pentru trei nelegiuire ale lui Iuda, dar pentru patru nu îmi schimb hotărârea, pentru că au nesocotit legea Domnului și n-au păzit poruncile lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși, după care au umblat și părinții lor. Așa vorbește Domnul, pentru trei nelegiuire ale lui Israel, ba pentru patru, nu îmi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel nepehănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani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 Cel ce mânuiește arcul nu va putea să țină piept Cel iute de picioare nu va scăpa Și călărețul nu-și va scăpa viața Iar cel mai inimos din de războinici Va fugi în pielea goală în ziua aceea Zice Domnul Ascultați cuvântul acesta Pe care îl rostește Domnul împotriva voastră Copiai lui Israel Împotriva întregii familii pe care am scos-o din țara Egiptului. Eu v-am ales numai pe voi, dintre toate familiile pământului. De aceea vă voi pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiți? Regnește leul în pădure, dacă n are pradă? Zviere puiul de leu din fundul vizuinei lui, dacă n-a prins nimic. Cade paserea în lațul de pe pământ, dacă nu i s-a întins o cursă? Se ridică lațul de la pământ, fără să fi prins ceva în el? Sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate, fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate, fără să o fi făcut Domnul? Nu, Domnul, Dumnezeu, nu face nimic! fără să-și descopere taina sa slujitorilor, să-i proroci. Leul răgnește, cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? Strigați de pe acoperișul palatelor a Zdodului și de pe palatele țării Egiptului și spuneți, Strângeți-vă pe munții Samariei și vedeți ce neorendoială mare este în mijlocul ei. Ce ei sunt în ea. Nu sunt în stare să lucreze cu nepihănire, zice Domnul, ci își grămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vrăjmașul va împresura țara, îi va dobori. Teria și palatele tale vor fi jefuite. Așa vorbește Domnul. După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăți de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samare, în colțul unui pat și pe covarea de Damasc. Ascultați și spuneți lucrul acesta casei lui Iacov, zice Domnul, Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor, în ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fără de legile lui, voi pedepsi și altarele din Betel. Coarnele altarului vor fi sfărâmate și vor cădea la pământ. Voi surpa casele de iarnă și casele de vară. Palatele de fildeș se vor duce și casele cele multe se vor nimici, zice Domnul. Ascultați cuvântul acesta. Juncani din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, da, ține să bem. Domnul Dumnezeu a jurat pe sfințenia lui și a zis, Iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cărligele și rămășița voastră cu undițe de pescari. Veți și prin spărturi fiecare drept înainte și veți fi lepădate în harmon zice domnul Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. Duceți-vă la Gilgal și păcătuiți. Și mai mult. Aduceți-vă jerfele în fiecare dimineață și zecealele la fiecare trei zile. Faceți să fumege jerfe de mulțumire, făcute cu aluat. Trâmbițați-vă, vestiți-vă daruri de mâncare. De bunăvoie. Căci așa vă place Copiii lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Și eu, de partea mea, v-am trimis foametea în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă trei luni până la cerat. Am dat ploaie peste o cetate, Însă n-am dat ploaie peste o altă cetate. Într-un ogor a ploat, și altul în care n-a ploat, s-a uscat. Două, trei cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și tot nu și-au potolit Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice domnul. V-am lovit cu rugina în greu și cu tăciune. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri, i-au mâncat la lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Am trimis în voi ciuma, ca în Egipt. V-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia cai. Am făcut să vi se suie în nări taberei voastre. Și, cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine zice Domnul. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu, și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De aceea ați voi face astfel, Izraele, și, fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Izraele. Deci iată că El a întocmit munții, a făcut vântul și spune Omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile Pământului. Domnul, Dumnezeu loștirilor, este numele lui. Ascultați cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care îl fac pentru voi, casa lui Israel.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 Voi care prefaceți dreptul în pelin și călcați dreptatea în picioare. El a făcut cloșca cu pui și orionul. El preface întunericul în zori, iar ziua noaptea neagră. El cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului. Domnul este numele lui. El aduce ca fulgerul, prăpădul, peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetățui. Ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetății și le este scârbă de cel ce vorbește din inimă. De aceea, pentru că pe sărac îl călcați în picioare și luați daruri de grâu de la el, măcar că ați zidit case de piatră cioplită, nu le veți locui, măcar că ați sădit vi foarte bune, nu veți bea din vinul lor. Căci eu știu că nelegiuirile voastre Sunt multe și că păcatele voastre Sunt fără număr Asupriți pe cel drept Luați mită și călcați în picioare La poarta cetății Dreptul săracilor De aceea În vremuri ca acestea Înțeleptul trebuie să tacă Căci sunt vremuri rele Căutați binele și nu răul Ca să trăiți Și ca astfel Domnul Dumnezeul Oștilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Ureți răul și iubiți binele. Faceți să domnească dreptatea la poarta cetății, și poate că Domnul Dumnezeul Oștilor va avea milă de rămășițele lui Iosif. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul Oștilor, cel la tot puternic. În toate piețele se vor boci și pe toate ulițele se vor zice, vai, vai. Vor chema pe plugar, la jale și la bociere, pe cei ce fac gelanii pentru morți. În toate viile va fi bocet când voi trece prin mijlocul tău, zice Domnul. Vai de cei ce doresc ziua Domnului.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 Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufer adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți ardere de tot și daruri de mâncare, nu am nicio plăcere de ele. Și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jerfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecilor tale. Nu pot asculta sunetul alăutelor tale ci deptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată. Veți adus voi jerfe și daruri de mâncare în timpul celor 40 de ani din pustie, casa lui Israel. Veți ridica dar pe sacut împăratul vostru și pe caivan, chipurile voastre idolești, stau Dumnezeului vostru pe care vi l-ați făcut și vă voi duce în robie dincolo de Damasc, zice Domnul, al cărui nume este Dumnezeul Oșterilor. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la Adăpost, pe muntele Samariei. Vai de mai mare aceștia ai celui din tăi dintre neamuri la care alea casa lui Israel. Treceți la calne și vedeți? Duceți-vă de acolo până la Hamatul, cel mare, și pogorăți-vă la filisteni.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 Se crediscusiți, ca David, în instrumentele de muzică. Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun un de lemn și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. De aceea vor merge în robie, în fruntea prinșilor de război și vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătați. Domnul Dumnezeu a jurat pe sine însuși și Domnul Dumnezeu loștirilor a zis, e scârbă de mândria lui Iacov și îi ură palatele. de aceea voi da în mâna vrășmașului cetatea cu tot ce este în ea. Și dacă vor mai rămâne zece oameni într-o casă, vor muri. Când unchiul său va lua pe cel mort să-l ridicându-i oasele din casă și va întreba pe cel din fundul casei, Este cineva cu tine? Acela va răspunde, nimeni.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 vă bucurați de lucruri de nimic și ziceți oare nu pintăria noastră am câștigat noi putere? De aceea iată, voi ridica împotriva voastră casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeul oștirilor un neam care vă va supri de la intrarea hamatului până la pâreul pustiei Domnul Dumnezeu mi-a timesc vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste în clipa când începea să crească o tava. Era o după cositul împăratului. Și, după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din țară, am zis, Doamne, Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Căci este așa de slab. Atunci, domnul s-a căit de lucrul acesta.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 Atunci, Domnul s-a căit de lucrul acesta. Nici una ca aceasta nu se va mai întâmpla, a zis Domnul Dumnezeu. El m-a timesc vedenia aceasta. Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă și avea o cumpănă la mână. Domnul mi-a zis, ce vezi? Amos. Eu am răspuns, o cumpănă. Și Domnul a zis, iată. Voi pune cumpăna în mijlocul poporului meu, Israel, și nu-l voi mai ierta, ci înălțimile lui Isaac vor fi pustite, sfintele locașer ale lui Israel vor fi dermate și mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia. Atunci, Amația, preotul din Betel, a timesc să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel, Amus, uneltește împotriva ta, în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să suferă toate cuvintele lui. Căci iată ce zice Amos, Eroboam va fi ucis de sabie și Israel va fi dus în robie departe de țara sa. Și Amatia a zis lui Amos, Pleacă, văzătorule, și fugi în țara lui Iuda. Mănâncă-ți pâine acolo și acolo prorocește. Însă nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăției.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 Voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Voi care ziceți, când va trece luna nouă ca să vindem greul și sabatul, ca să deschidă grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpâna ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași, pe argint și pe sărac, pe pereche de încălțăminte și vom vinde codina în loc de grâu.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 Vin zile, zice Domnul, Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici de sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului, vor pribegi atunci pe la o mare, de la o mare la alta. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo, ca să...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 Iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător și cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăștie sămânța, când mustul va picura din munți și va curge pe toate dealurile. Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu, Israel. Ei vor zidia iarăși cetățile pustiite și le voi locui. Voi sădi vii și vorbea vinul vor face grădin și le vor mânca roadele. El voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice domnul Dumnezeul tău.